Ja ära okei õhi see kaardid ära siuke <sukri> lugu juhtas, et vahur läks üks kord poisiga poodi tõsta korralik mille vahur? muutuke visiklik vahur? Kahur. Kahur. Kahur! Kahur läks ükskord pojaga poodi ja põskadus ära riiulite vahele tuli Passimees, va? meie, meie vahur või? Kahur või? Kahur! Aga võtame, võtame algusest peale, peale. Ükskord meeks mees läks pojaga poodi ja põskadus riiulite vahel ära ja tuli hetke pärast kolme kondoomiga tagasi ja küsib, et, et mis see on? Ja et mis see ikka on, et, no, et see on turvaliseks seksiks nagu nüüd tabi vahendid ja et... aga mis need siin kolm on? No, Selle pärast, et see on nagu õpilastele. No. Üks reedel, üks laupäev, üks pühapäev. Kui tõmba sudub, tuli natuke pärast kuuese tagasi. No issia, aga mis see nüüd on siis? Ei, oh, tead, see on nüüd sama asi, aga see on nüüd niimoodi, et see on nagu üliõpilastele. Kaks reedel, kaks laupäev, kaks pühapäev. Kui selle udu tuleb 12lse pakiga aga siis natuke küsib mis see on? No see on nagu abilumeeste teema, et 1. jaanuaris, 1. feebruaris, 1. märtsis ja nii edasi.